L'inici de les obres de la manifestació de... L'inici de les obres de la macrostació de l'AVE, rodalies, metro i autobusos de les Sagreres va fer esperar encara més que la mateixa línia en Madrid-Barcelona-França finals de la dècada passada. El pagament dels 911 milions, segons els últims càlculs, amb càrrec a unes plusvàlues dels antics terrenys ferroviaris que es van evaporar en bona part, amb el primer esclat de la bombolla immobiliària, van fer enrere l'Estat en el compliment del compromís del 2002 amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. El nou repartiment fet el 2009 es va recórrer, no sense dolor català, a uns fons de l'Estatut no aconseguits precisament per aquesta infraestructura. El 2012, el pitjony per ara la crisi, la Sagrera, la Sagrera perdona, Rebrà la quarta de les 5 entregues anuals previstes de 51 milions per aquest canal i es converteix en l’única inversió significativa: al marge de les obres de la mateixa línia de l'Aavi fins a França, d'uns pressupostos que s'han tancat per Catalunya. El llarg corredor ferroviari fins a Sant Andreu, es desenvolupen ara tres grans projectes, aquesta línia d'alta velocitat amb els desviaments obligats. Obligats, la cobertura de totes les vies i la nova estació de Sant Andreu-Cumtal, l'estructura de la macroterminal de la Sagrera i els seus accessos. Els dos últims, que també inclouen l'estació de bus que la Generalitat financia en part, es van adjudicar el 2009 per 366 i 223 milions respectivament. Aquestes obres, a les quals es van afegir 26 milions per assistència tècnica, van avançant, encara que els queden un mínim de 3 anys. Si l'AVI circula ja des de Sants a Girona i la frontera al llarg del 2013, Després d'uns mesos afegits a la data prevista el 2012 pels contractes de muntatge de via, la licitació de la qual es va aparcar en l'octubre i el febrer passats, el tren passarà per una estació de cap per avall, almenys fins al 2016. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la l'AFM, això és tot un poble, qui us parla i acompanya Fede Pinto, Carlos Gasull i Jordi Garcia.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 I comencem, tal, i com ens, ens, bé, tal com ho ha fet de Pinto, parlant de la Sagrera. I és que les obres de la Sagrera marquen una data per l'arribada de l'AVE. Doncs si sí, Jordi, el tren de l'AVE entre la ciutat i la frontera francesa entrarà en funcionament a l'abril del 2013 i els trens d'alta velocitat passaran per la Sagrera. Per això les obres es centren de qual terreny? La Sagrera continua adaptant-se per l'arribada de l'Aveu. D'una banda s'han instal·lat noves estructures a la zona de les vies ferroviàries i de l'altra desapareixen edificis del barri, entre els quals un d'emblemàtic. Aquí vivien treballadors de l'antiga estació de mercaderies de la Sagrera. De fet, fins fa un mes encara hi residien vuit famílies que han estat reallotjades o indemnitzades.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 I hem de que la beca d'experta s'emmarca dins l'àrea de suport a la creació de la Nau Ibenov, una àrea especialitzada en arts escèniques i que cobreix totes les fases del procés de la creació. Amb l'objectiu d'impulsar la creació teatral més jove, la beca Desperta vol contribuir a l'entrada dels joves creadors a les xarxes de difusió artística professionals, a través de l'establiment del marc adient per a la creació i desenvolupament d'un projecte escènic i el contacte tant amb el públic com amb els programadors.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 L'objectiu de la beca Desperta és donar suport als joves creadors en el procés de creació de les seves obres i contribuir així a la seva entrada en les xarxes professionals de difusió artística. Més enllà de donar els recursos per a la projecció d'un espectacle, des de la seva creació fins a la difusió, la beca Desperta ofereix una experiència formativa als joves creadors eh, que els doni els recursos i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals, tot incidint en el procés de creació i producció, l'exhibició i la comunicació. Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la nau IONU. La beca desperta consisteix en la sessió durant sis setmanes d'una sala d'assaigs dotada de l'equipament tècnic necessari i d'un espai de creació d'escenografia a mitja jornada. Així mateix, la beca inclou vuit dies de presentació de l'obra al públic distribuïts en dues setmanes de la temporada d'hivern de la nau IONU. A més, els beneficiaris de la beca tindran accés al viver de creadors, un espai un espai d'oficina en convivència amb altres creadors de totes les disciplines artístiques amb equips d'impressió, wifi i espais de reunió. La nau donarà també suport a la companyia beneficiària en el contacte amb programadors que puguin acollir l'espectacle a les seves sales. I portada donarà el seu suport en la comunicació estratègica i a la presentació de l'espectacle guanyador. Media training, presentació, passi de gràfics, invitació premsa, gestió d'entrevistes, reportatges, agendes i nombroses coses més. No només des del punt de vista de la gestió, sinó també de la formació dels beneficiaris en la importància de la comunicació a l'hora d'afrontar un projecte teatral. Continuem parlant de l'Anna Uibanov i és que us ofereix informació sobre la gestió de projectes escènics i això arriba a la seva segona edició. Si sí, és un projecte adreçat a joves artistes i companyies art escèniques que poden beneficiar-se molt en compartir experiències i adquirir eines bàsiques de treball en els diferents àmbits de gestió d'un projecte cultural. Els usuaris que, duren, que perdoneu. Que els usuaris que durant l'any fan ús dels serveis de l'Àrea de suport a la creació de la NaYO, essencialment joves companyies de teatre que comencen a posar en marxa projectes propis, seran un col·lectiu al qual donarem especial atenció. Molt bé, doncs avui es realitzarà la sessió número 4, que és la darrera i que ens parlarà de com puc donar a conèixer el meu espectacle. Anirà a càrrec de Bàrbara Branco. Què és el que podreu eh, treure d'aquesta sessió? Doncs conèixer el funcionament dels mitjans de comunicació online i offline i les estratègies per dirigir-nos a ells per tal que les nostres convocatòries, accions, activitats i comunicats tinguin un ressò adequat. El lloc on es celebrarà aquest curs és la Nau Ivanov, al carrer Honduras 28. L'horari serà entre 4 i 8 de la tarda i el preu del curs és de 65 euros. Podeu trobar més informació, inclús les inscripcions, a la següent adreça de correu electrònic, que és formació arroba nauivanov.com. Repeteixo, formació molt bé. i ja que estem parlant de cultura, doncs què us sembla si ens acostem a la Biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella, que us ofereix les seves activitats infantils? Doncs eh, així és, la Biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella, al carrer Galícia, us ofereix avui, a partir de les 6 de la tarda, dins les activitats Lletra Petita i Llibres a Escena, obres de petit format, poemes de bord al mar, adreçat a una mainada a partir de 3 i 4 anys, a càrrec de David Laín que hi trobaran els nens, doncs, històries de peixos i altres habitants de la mar salada interpretades amb titelles segons els poemes d Olga Shirinax. I continuem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbiero, ja que avui serà l'escenari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 Molt bé, doncs dir-vos que aquest segon cicle de cinema i salut mental a Sant Andreu és organitzat per l'equip del Centre de Dia Rehabilitació Comunitària Servei Salut Mental de Sant Andreu, acabant a càrrec de la Fundació i Barraquer. Per a més informació podeu adreçar-vos a cda.fb.cat. I hem dir que el segon cicle de cinema i salut mental es fa cada dimecres d'octubre a les 5 de la tarda a diferents biblioteques de Sant Andreu. Avui, com hem dit, la projecció es realitzarà a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. I ja un últim punt cultural que volem oferir-vos en aquest inici de programa, doncs a parlar de que Avui es fa l'exposició al liberar a les biblioteques de Sant Andreu. Doncs avui és l'últim dia de l'exposició de les obres presentades a la segona mostra creativa eh, Llibertat. Aquests dies podrem gaudir per tots els espais de l'àrea infantil, de la Biblioteca Ignàs Iglesias, Can Fabra, dels treballs realitzats pels participants a la segona mostra creativa Llibertat i eh, es trobarà a les biblioteques de Sant Andreu. Doncs sí, hem de dir que aquesta segona mostra creativa es diu Liber Art. Així que escoles particulars han participat demostrant molta creativitat en aquesta segona edició de Liber Art, entorn als ratpenats i altres éssers de la nit. També podeu veure els treballs realitzats a la pàgina web de Liber Art. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem aquí, en aquest programa, amb més informació. Fins ara! you love me excuse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 Comencem el nostre programa d'avui parlant amb el José Barbero el senyor José Barbero que és el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera i tal com hem dit en començar el nostre programa el que de, el que us informàvem és que el tram d'avi entre la ciutat i la frontera francesa entrarà en funcionament a l'abril del 2013 i per saber doncs, l'opinió dels veïns, doncs, qui millor que el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor José Barbero molt bon dia Hola, bon dia doncs com veieu això de que ja s'hagi marcat una data per al, funcionam per al funcionament de l'AVE aquí al barri de la Sagrera doncs bé nosaltres ho veiem bé perquè bueno, primer des de fa molt de temps que estàvem esperant que arribés el tren a la Sagrera uh -huh. i encara que no és arribar sinó que és passar bueno, ja és un punt, s'havia dit sempre que seria al final, del... bueno sempre no abans havia de ser unes altres altres però ara fa temps que ja deia que seria final del 2012, principi del 2013. Uh -huh. Llavors, és una bona notícia que per fi el tren pugui passar per Barcelona i arribar a la frontera francesa. Uh -huh. Però lo mirem una mica porque, clar, en recert, perquè, clar, encara de l'estació de la Sagresa, l'estació aquesta, l'estació intermodal, doncs uh -huh. pues falta molt per construir uh -huh. i tenim una mica de por a veure, on aquesta, perquè unes vegades estigui investit l'inllaç amb la frontera francesa Pues que no sigui que el després per més llarg. L'època econòmica s'ha de tot. Mm. És difícil calcular, però nosaltres lo que estem esperant eh, és saber que passi, sí. és un compliment minis de mínim dels que s'havien proposat, però lo que volem és que, no que passi, sinó que arribi, estigui aquí, que sigui una estació on els veïns de la Sagrera i veïns de tota Barcelona que vulguin o d'altres parts del d'Europa puguin agafar aquí el tren per anar cap a París, a França o cap, a cap a on vulguin. Perquè nosaltres el que tenim constància ara mateix és que les obres se centren a adequar el terreny en aquests moments, no? Sí, sí. Les obres estan... Bueno, estan fent... Han fet possible sí, en aquest enero que diuen que és perquè pugui passar el tren de velocitat mentre continuen on realment han d'estar les vies definitives Eso no está fent la caixa de la estació i les obres pues continuen, però van a un ritme, bueno, con llegut a la crisi i degut a la situació econòmica, un ritme que no és el que desitjaria més veins, no? Ah. Però bueno, ja dic, sempre que continuen fent la obra i que s'ho vagin endavant, que hm mm, una mica de dir, bueno, estàs dins lo que és el que pacti perquè era a final del 2012, com meditavam, o principi del 13, que és al abril ah ya ja es una data correcta, al uh -huh. que pasa es que, bueno, lo de eh, que uh -huh. arribi y que la estación continue, pues eh, volem que continue la obra y que no que porque pase el tren, ya ja no se continue más les de interés desde la obra de la estación de la Sagrera. Mhm, uh -huh. muy de la Sagrera, eh, sí. sempre sempre s'havian dit que no els tocava la remodelació dintra de la Barcelona que han les cambian quan la Vila Olímpica, quan al Fòrum... Sempre ens deien que a la Sagrada li tocaria quan arribés de l'AVE. Bé, doncs, tota aquesta urbanització i tot el que comporta el canvi que ha fer el barri pel que arriba a l'AVE, doncs això és el que estem esperant els veïns, que realment sigui un... que s'acabi la obra de l'estació. Va una mica més lenta, no? però, bueno, entenem que és la situació econòmica que marca una mica els al pas de l'obra, però bueno, mentre s'hi vagi fent, també dones confiança el que s'està treballant molt en el projecte aquest del director del parc, ah. és a dir, se eh, suposa que perquè puguin fer el parc ha d'estar fet el de baix, Clar. Lo de sota del parc ha d'estar fet, si no, no podria fer el parc, i aquest projecte pues, també porta com he dit abans, una, un ritme una mica més lent que, que ens agradaria, però, bueno, va... se va fent uh -huh. mica en mica. Uh -huh. El que també ens ha arribat la informació és que han desaparegut uns edificis emblemàtics on vivien treballadors de l'antiga estació de mercaderies. Sí, bueno, aquests edificis ja estan sent enderrocats perquè tot els hem d'anar precisament. Sí, tenim algunes dificultats uh, per escoltar a veure si hi ha cobertura Sí? Hem, sí. Estem perdent la cobertura Estem perdem la cobertura? Sí I ara? Ara bé, ara bé. Ah, sí. bueno, pues, vale. bueno Suposo que el eh, que he dit abans sí que s'ha sentit que és que bueno amb els veïns que hi havia allà s'ha uh -huh. arribat bueno, quedava un que estaven en tràmit els més havien arribat a un acord uns havien agafat una altra casa o habitatge en una altra zona, uns altres han agafat una indemnització que li permet jugar-s'ho, uh -huh. o sigui, han hagut eh, molt diversos solucions. Uh -huh. No ha sigut per tots una solució, sinó que s'han anat adaptant i han anat negociant família per família a veure què és el que havia. De fet, ara ja dic que quedava només una per acabar la concreta. Uh -huh. vale? Molt bé. Doncs també... Uh, hem de dir que Aviam, un moment intentarem resoldre. Ara bé, ha solucionat. <ríe> Molt bé. Coses, Molt bé. coses del directe. Molt sí, bé. Sí. Doncs uh, si sí, fa un mes encara residien aquestes vuit famílies. Sí, però ja dic que mica i mica s'han anat arribant a acords, uns perquè han agafat indemnització, altres perquè han agafat l'habitatge que li oferien i al final doncs, bueno, tothom ha quedat, eh, dintre de tot, contents perquè com que la negociació l'han portat... No, l'associació de veïns no ha intervingut perquè els veïns al principi sí que van demanar el suport de l'associació i feien les reunions allà a la barraca, al centre cívic de la Sagrera, uh -huh. com convidat de l'associació de veïns. Però l'advocat que ho portava era a nivell privat i han... després han decidit que ho feien ells amb un altre nivell. Uh -huh. Per tant, l'associació de veïns doncs, bé, només sabem que s'ha fet i que s'ha realitzat aquestes consultes i aquest tràmit perquè tothom quedi més o menys content, uh -huh. però no sabem ben bé què és el que ha, que ha acordat que la família. Sabem uh -huh. això, que ha sigut la llopinta, que ha sigut uns indemnització, altres, eh, habitatge. però mm, no podem dir ni tants una cosa ni tants altra. només sabem que han hagut les dues versions, les dues modalitats. Uh -huh. I després de tants anys d'esperar, de, vosaltres veieu amb optimisme el final, la finalització d'aquestes obres? Home, eh, a veure, no, optimisme, hem de veure amb aquest optimisme, perquè el que passa és que ara no veiem el que la Sagrera necessita i bon, ah. que és l'acabament la, de les obres i l'acabament de l'estació. De moment, en aquesta data d'abril, el que fan és que el tren passa per la Sagrera, però ni hi ha estació a la Sagrera, ni es pot agafar tren a la Sagrera, ni se pot fer tota la remodelació i el pla d'equipaments que tenim pendent, perquè, clar, molts dels espais on van els equipaments estan subjectes a que s'acabi la obra però, definitiva, no només que passi el tren, sinó que estigui l'estació feta, uh -huh. que estiguin totes les vies cobertes, que el parc estigui acabat, perquè alguns dels equipaments van a sobre de la llosa del parc, altres van al voltant, però per exemple, mentre no s'acabi la línia o el que va a l'Aïs no es pot acabar, és a dir, estem a l'expectativa, estem esperant, i voldríem pensar que això continuarà, sigui un ritme més ràpid, que ens agradaria més, o un ritme m -m més fluix, que no ens agradarà tant, però entenem la situació econòmica. Però això que fan o que han anunciat ara, mm -hmm. que a l'abril passarà ara bé, no és la solució per la segreda, mm -hmm. és un avenç que ja van dir que per a final del 2012, a principi del 2013, passaria el tren. Uh -huh. Esperem que després d'això arribin els altres terminis i els altres acords, eh? que s'acabi l'estació per el 2017 i que sigui en funcionament i que ja se vagi fent tot lo el que va a sobre de l'estació. D'acord. Uh -huh. Molt bé. Doncs si vols afegir alguna cosa més, en deixem alguna cosa... No, en principi, bueno, pues això, que, eh, és una fórmula que, veiem, que pot ser bona, si, mm. si acabem, acabem terminis, ara passa l'AVE, després s'atura, després se fa els, els equipaments que van a sobre, perquè els altres els poden començar a fer, alguna cosa hem d'anar fent ja, clar, evidentment, no mm -hmm. esperarem per tot el pla d'equipaments fins que sigui tot acabat, sinó que hi ha alguns, de fet, hi ha alguns que ja comencen a anar en l'any vinent el projecte i en el que pugui... Bé, bueno, ja que entenem la situació econòmica, però no podem deixar que la segreda que s'ha deixat a la mà, perquè tot vindria quan arribi a l'AVE, no podem deixar que ara, que arriba a l'AVE, pues que torni a quedar-se pendent per fer. O sigui, ara hem d'anar fent coses, les que es puguin, si no és a un ritme més elevat, a un ritme més fluix, però s'han d'anar fent coses a la segreda. Doncs esperem això, que es puguin anar fent coses i que els veïns i veïnes doncs, estiguin satisfets de, del seu barri i d'aquesta evolució que, en principi, ha de suposar l'arribada de, de l'AVE. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres, gràcies. Bon dia. Molt bé donc acabem de parlar amb el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el Sr. José Barbero, amb qui doncs, tenim la, la, la sort de poder comptar de tant en tant amb les seves paraules i que ens pot anar explicant des de la punt de vista dels veïns, doncs, com es van resolent els diferents dificultats o les diferents eh, obres que es van realitzant en aquest, en aquest terreny per adequar el que pugui passar l'AVE algun dia per, per aquest barri, per la Sagrera El que dèiem, el que diuen el, els polítics és que a l'abril del 2013 l'AVE ja podrà passar per, per aquest barri, per la Sagrera Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa Escoltarem una mica de música i ja entrem en plana cultural Aquí, en aquest programa, en el Tot un Poble, fins ara Es pot veure no és un som nada avans de verte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 Doncs amb el nostre programa d'avui dient que ja s'ha tancat la convocatòria de la beca Desperta 2013 i per parlar-nos d'aquest tema doncs, qui millor que el nostre company ja, en David Marín Molt bon dia, Hola, molt bon dia. Doncs, sí, Ahir ja es va tancar la convocatòria de la beca Desperta 2013 Quantes eh, sol·licituds heu rebut? Doncs mira, aquest any estem molt contents Hem superat eh, els records que tenia, ja feia dos anys que repetíem en 27-28 projectes Uh -huh. I aquest any, no sé si per la crisi o què, però hem rebut unes 38 propostes. Uh -huh. Hem de dir I... que... I sí. dies. Digues. No, que la beca desperta, el que vol és, doncs, eh, una mica acostar a la, la, la, la creació jove, no? Sí, sí. que apostem ja durant tot l'any, l'anar una mica a la filosofia, és donar-li possibilitat als joves creadors per desenvolupar els seus projectes, i el que fem amb la beca amb és eh, unir tots els projectes i tota la programació de l'any amb mm -hmm. un sol paig. No? Llavors tens canes d'assaig, tens comunicació, tens eh, exhibició, i a part mm -hmm. doncs, una petita gira fora de Catalunya de Barcelona. Molt bé. I el que també ofereix la beca desperta és la sessió durant 6 setmanes d'una sala d'assaig. Ah, exacte, sí, que és com la part, diguéssim, eh, que les companyies més valoren, ja ha la, les sales d'assaig, que són 6 setmanes gratuïdes, que això, doncs, clar, per un projecte que comença és bastant, eh, una ajuda bastant gran, i després, a part de comunicació, que és tota una campanya en la portada, doncs, que uh -huh. també és, ajuda a la de, de, de visualització del projecte. No? Uh -huh. Una beca que inclou 8 dies de presentació de, de, de l'obra que es faci pública, no? Sí, sí, aquesta beca, doncs, un cop passen les 6 setmanes d'assaig, eh, està dues setmanes en cartell aquí a 9 a 9, uh -huh. i aquestes dues setmanes s'intenta doncs, doncs, que això, el públic i els programadors se'n el puguin venir a visitar. I uh -huh. després, un cop eh, surt d'aquí, una de les novetats d'aquest any, és que la setmana següent ja se'n va a Girona, a la sala Planeta, la, se la, la, la, la, la setmana de l'estat se'n va a Tarragona i després se'n va a Granollers, dir que també té una petita gira muntada allà. Ja. Déu-n'hi-do. O sigui, oferiu tot un ventall ampli de, de propostes a aquestes entitats que s'acosten a vosaltres. No? Sí, ja sí, diré que és una cosa. No, acabar de, de fer una empenta perquè puguin entrar en un circuit ja professional i un circuit comercial de teatre. Uh -huh. I avui hem de em dedica ja l última sessió del que parlàvem fa uns dies de la gestió de projectes escènics que ha arribat a la seva segona edició. Sí, uh, bueno, com aquest any hem entrat bastant el tema de la formació a la nau i una de les coses que està funcionant molt bé és aquest, aquest curs, uh -huh. hem fet la primera edició a primavera i la gent va, ens va demanar a pues, una segona sessió. I crec que està molt bé, és una mica explicar pues, això, no? com, com agafar un projecte, que sigui teatral, que sigui un projecte cultural, i posar-lo des de l'inici, no? des de posar-lo uh -huh. un paper i fer una treballabilitat fins a l'última sessió, que estaria avui, és uh -huh. com comunicar i com donar a veure el nostre projecte de cara en fora. I com ha anat aquesta, aquest curs d'aquesta gestió de projectes? Ha participat molta gent? Molt bé, ja és que sí, que intentem que sigui un grup eh, petit, eh, entre 10 i 15 persones, aquest cop en que han sigut 12, uh -huh. i de miqueta també doncs, per fer una cosa molt més propera i que cada persona pugui... Eh, preguntar i pugui demanar dubtes sobre el seu projecte concret no? Vull dir, si és una cosa molt gran, a vegades queda més fred i més lluny en canvi sí, amb el professor davant i entre 10 o 12 companys és mm. més fàcil poder demanar pregunta. Molt bé. també hem de dir una cosa important que és que demà comença la temporada de teatre a la nau i van off bueno, sí, ja, bueno, de demà no va començar ja fa dos dues setmanes ja ha començat mm. sí, sí no, però sí, demà tornem a tenir teatre a les quals de setmana i, uh -huh. com sempre, pues, de dijous, de diumenge comencem a l'estat com a ser teatral uh -huh. i això, sobretot amb suport a les companyies joves. Perquè més hem de dir que no només hi ha ja el teatre clàssic en aquesta temporada de teatre sinó que podrem veure òpera de petit format, dansa, poesia, una mica de tot, no? Sí, com sabeu, la nau ens encanta experimentar i i veure propostes diferents del teatre convencional i la veritat que aquesta temporada doncs, esperem això, eh? aquest primer trimestre és un exemple d'aquesta varietat de, de projectes uh -huh. doncs demà la gent que s'acosti a l'Anao Ibenov, hem de dir que es troba al carrer d'Honduras número 28, tindrà la possibilitat de gaudir de l'obra de l'Irium Mm -hmm, correcte de la companyia Boisec jo és estranger, no? Sí. no, no, són d'aquí <ríe> pues sí, sí. el nom de les companyies també seria un cas d'estudi eh? sí. perquè la veritat és que és curiós mm -hmm. doncs hem de dir que és una tragèdia on, bueno, que la gent doncs, que vulgui plorar una estona doncs, que pot acostar-se a, a veure aquest espectacle sí, és un espectacle sí, es per assolir sentiments i això i és, és molt bonic Hmm, D'acord, doncs eh, David Marín, continuem en contacte i a mesura doncs, que es vagin realitzant les diferents activitats i, i, i la programació de la nau i Benop doncs, ja anirem parlant i a veure què és el que més ens podeu oferir pues, eh, Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per ajudar-nos a fer difusió de la nau i uh -huh. per estar sempre aquí al nostre costat D'acord, doncs moltíssimes gràcies Vinga, adéu molt bé, doncs ja ho sabeu La Nau Ivanov que està plena d'actes, activitats doncs el que hem dit que comença, eh, bueno que continua la temporada de teatre a la Nau Ivanov també us hem informat d'aquest curs de gestió de projectes escenis que ha arribat a la seva segona edició i que precisament doncs, posa el punt final a aquesta, a aquesta tarda, a les 8 i també us hem parlat de a la convocatòria de la Beca Desperta 2013, que, doncs, a la qual doncs, han pogut accedir diferents entitats, diferents organitzacions eh, culturals, per poder oferir doncs, els seus espectacles. Doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa, i intentarem connectar amb el centre Garcilaso que avui ens està donant problemes per fer aquesta connexió però esperem que d'aquí a una estona ho puguem resoldre Fins ara! dels ulls se fan petits Deixa'm abraçar-te Tenrement i calla que és molt tard i arribat l'hora de tu mi Pos el cap A la meva falda i deixe-la als fantasmes que t'amoinen i t'espanten tanca els ulls que jo et vigilo des d'aquí Dorm tranquil·la i digue'm bona nit deix que et porti amb braços fins al llit geu ben a la vora Saps que no estàs sola mentre et a cau d'orella bona. De mà tren d'alba quan de sot Te caro la clau Dorm tranquil·la i di'm vol Deix que et porti amb braços fins allí Jau ben a la vora Saps que no estàs sola cau hau d'orella mort.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 Bé, doncs ja tornem a aquí una altra vegada per comentar-vos alguns apunts d'agenda que tenim aquí a, a sobre la taula. I hem de dir que eh, en l'allau de projectes que ha rebut eh, a la Nau Ipanoff doncs, eh, han seleccionat els que els han convençut més per crear una programació on brilli la varietat de llenguatges i temàtiques on les propostes textuals més sòlides comparteixin cartell amb les més experimentals i on la realitat que estem vivint tingui el seu lloc de representació d'una forma arriscada i rigorosa espectacles que s'espera que us puguin interessar i que siguin una agrupada d'aire fresc en el teatre de, dels nostres barris. Doncs dir-vos que el que pod el que podreu gaudir a la nau Ivanov donc són textos narratius, relectures de clàssics, poesia teatralitzada, òpera de petit format, dansa, doncs tot això és el vostre abas si us apoststeu a la nau Ivanov. La Nau Ivanov, que és un espai de creació i difusió de la cultura, especialitzat en arts escèniques que s'emmarca dins el projecte de fàbriques de creació de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs dir-vos que continua aquesta temporada de teatre La Nau Ivanov amb una obra que es diu Delirium, que va a càrrec de la companyia Boisec Teatre i eh, doncs, es realitzarà a partir de demà i fins al 21 d'octubre. Es diu Delirium.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 el punt del mateix Delirium. Delirium és una obra molt profunda, plena d'acció, que tracta sobre el dol i el poder de la ment. Doncs ahir us parlàvem d'en Francesc Llopi Surrallers. Qui és aquest senyor? Doncs en Franxo, que us ofereix una exposició dels seus treballs a la Biblioteca Ignàcia Iglesias, Can Fabra. Aquesta exposició presenta els treballs més representatius de Francesc Llopi Surrallers, l'Hospitalet de Llobregat 1981. Francho, que és com més conegut, és un home que prové del món còmic, fins al 20 d'octubre a l'àrea del còmic, a la primera planta de la Biblioteca Ignàcia Iglesias de Can Fabra. Doncs Franxo és un dibuixant, humorista, gràfic i guionista i creador de sèries com Monstrus, Cargols i l'increïble Friki d'Espuma. Doncs va ser editor del fancine Hecatombe i va col·laborar a FAQ. També hem de dir que el 2012 ha autoeditat el còmic Humor Vavós, recopilació de les més de 120 tires còmiques publicades en el web còmic La tira dels Cargols. Doncs més coses a comentar-vos. 150 persones grans participen a l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu. Doncs sí, cada dijous unes 150 persones grans s'apleguen per escoltar la conferència d'un professor o especialista. Les temàtiques poden ser molt variades, des de com ser bons sogres fin, sogres perdona, fins a les lleis de la robòtica d'Isaac Asimov. Es tracta de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu. Aquest any celebraran els 20 anys de la primera conferència universitària.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 L'espai Jove Garcilaso guanyarà un espai, com diem, de 700 metres quadrats, aproximadament, i repartits, eh, això sí, en dues plantes. Doncs hem dedicar l'espai que deixa lliure la biblioteca Garcilaso s'aprofitarà per fer un projecte de formació integral per a joves i adolescents.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 Molt bé, doncs continuem parlant d'altres activitats. Ara hem de dir que una associació recupera la memòria històrica del barri de la Trinitat Vella. El barri de la Trinitat Vella té una personalitat molt marcada per la seva situació a l'entrada de la ciutat eh, i si centra, centra des del nord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 Després d'exposar una selecció de fotografies del Rec Comtal, el 2007, van seguir amb altres exposicions, la majoria al centre Cívic del barri, carrer Forada de 36-38, i van començar d'una forma el primer número de la revista, que es va dedicar a un dels seus edificis més emblemàtics, la presó de dones. Coincidint amb les fundaments parcial d'aquesta presó, l'any 2009, l’associació va publicar un monogràfic amb testimonis de dones que hi havien estat empresonades. Molt bé, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic, en Kun, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs eh, estem ja acabant el nostre programa d'avui, ens queden pocs minuts. Eh, la idea era veure si ens podríeu parlar de l'intercanviador que esteu realitzant aquests dies aquí al Centre Garcilaso. Sí, sí, sí, sí en cap problema. El tema és que estem començant amb el projecte que en aquest moment és com un projecte piloto, el tema de l'intercanviador, que uh -huh. són els clubs. El club és per explicar és un canvi, una mica de filosofia, perquè un club és un grup de, de xavals, de, en el principi pensem en gent entre adolescents, entre 12 i 18 anys, uh -huh. Uh -huh. i el tema és que, clar, que comparten una, una afició, una, una passió per fer un, unes coses. Uh -huh. Els joves mateixos no es van a donar temes com un tema de periodisme o tema de música, tema uh -huh. de teatre, per, per, doncs, el tema és que s'agrupen una, una vegada a la setmana, um, de quatre i mitja a sis, i amb uns, profe ai, uns uh, professionals, però que ho fan una mica per l'amor de l'art i també per un tema de d'intercanvi d'altres coses, com utilitzar sales o utilitzar per exemple, a les sales d'essage que nosaltres tenim també, uh -huh. um, estan amb els xavals a um, fer un procés una mica en el tema d'acompanyament, d'orientació en aquests temes. Uh -huh. Uh -huh. I el tema és que no és com un taller que el tallerista, saps com, dona una classe i els alumnes aprenen aquesta classe, no, és un, un, una trobada entre gent que té la mateixa afició uh -huh. i que els xavals mateixos posen els objectius, posen de manera com volen treballar. És una mica basat en el tema de, del summer school, el tema de l'educació lliure. Molt bé. Hem de dir que en Cuncumbant és dinamitzador del centre Garcilaso, sí. ho he dit bé? Uh -huh. sí. sí, sí, lo vas dir perfecte. Molt bé. Uh, el que també ens agradaria dir bueno, comentar és que ahir es va posar punt final a la possibilitat d'accedir al bici jove, no? Uh, sí, sí. Quanta, quanta gent s'han acusat a vosaltres per poder participar d'aquesta activitat? És una mica difícil de dir en aquest moment perquè jo no sóc el responsable d'aquest projecte però puc dir que molta gent es va apropiar doncs, a Gacilasso per preguntar mm -hmm. i estic segur que molta gent se va anar apuntar. Més a més, ara que el, el tema del bicing, el bicing Barcelona, que van pujar els preus amb... Vale, una barbaritat, no? Sí. Aquest any un bici... l'avançament del bici són uns 94 o 96 euros, uh -huh. que l'any passat va ser 48. Uh -huh. Em sembla que doncs va doblar. Per això molta gent ara està interessat en un alternatiu per, a, per al tema, no? I per això molta gent s'ho va apropiar. El tema és que també està el primer, la primera fase, saps, del projecte, doncs, Segurament és el primer any, segurament l'any que ve molta més gent s'apropià per, per aquest tema, però uh -huh. és a poc a poc. Molt bé. Doncs esperem que tant el tema de l'intercanviador com aquest tema que es porta des de l'espai jove Garcilaso doncs, vagin d'allò més bé. A més, hi ha, hi ha alguna data prevista per al, per al canvi de la biblioteca o encara no? Um, en això estem esperant. Uh, oficial, oficialment la biblioteca ara es marxa a finals de novembre uh -huh. i a partir d'ara depèn de temes polítiques, saps, de que uh -huh. nosaltres tampoc sabem uh -huh. molt bé com va aquest tema, Um, però esperem que en gener Podem començar ahí Amb tots els projectes que hem, ten, tenim plan, plantejat. Però com dic, ja, ja sabem com va la situació En aquest país I clar. és una mica difícil sí. no? De dir com que és demà, Per nosaltres demà Perquè clar, clar. Um, Dependent de moltes decisions el I també si... del tema de diners el, si el que volem. sí podem assegurar És que el novembre la biblioteca ja no hi serà Sí, vale. la, la biblioteca ara el, el, està fent el translat però significa que no tenem més lli llibres ni res ahí en la biblioteca de Garcilaso. Llavors haurem d'esperar, quan hagi desaparegut la biblioteca, a sí. que a, un temps a que puguem gaudir d'aquest nou espai jove de Garcilaso. El tema és això. Nosaltres també estem esperant, estem preparats, tenim els projectes, tenim la gent ja ha pensat per començar, el projecte pilota ara dels clubs, per això tot, tothom que, té, que vol participar o tothom que, que vol alguna informació, que la tarda estem allà a Garcilaso, a partir de les 4 de la tarda, jo i la meva companya que es diu Elisabet, ja poden preguntar qualsevol cosa, informació és totalment gratuït, perquè uh -huh. també és l'altre sistemes dels tallers, per els tallers és un mínim preu de 10 euros al trimestre, però al el club, els clubs són totalment gratuïts. D'acord, I... doncs, Kun, eh, ens acaba el temps. No tenim Perfecte. temps per res més. Només donar-te les gràcies per haver participat en aquest programa i esperem doncs, que vagi d'allò més bé totes aquestes activitats que esteu portant a, a terme. Perfecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies per pensar en nosaltres i tens un bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres que ens acomiadem ja de tots vosaltres també, no ens queda temps per res més, donar les gràcies al Carlos Gasull per haver participat en el nostre programa, també el Fede Pinto, i ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-siau. Adéu-siau.